Otsailaren emeletzian, senperen erriko boztak eginen dira, berriz, geiengoko hamar haute dimisioa pausatu ondotik, eta opozizioak ere dimisioa eman ondotik, eta goizuntan, sola aldia dugu iru zerrendako kideekin, lehenik helgarrikin senperetzat zerrendatik, Dominik Idiart zerrendaburua, egunon? Egunon, zuiri. Hatchberri zerrendatik atik, Kristof Jauregi zerrendaburua, egunon? Ego egon zuera. Eta egin senperentzat zerrendako kide den, janbernak dolozok, egunon zuri ere. Egunon, deneri. Debatearen ere mailea, zu izanen zira, Jose Luis Aizpuru lankidea eta erredaktore burua. Egunon. Bai, egunon e, entzulegu ziri. Gibelera zu dezagun da horret giten, 2010-2010-kari da, e, bigarren itzuli bat egin zutela, Dominik ideakten zerrendak, eta senperen bai lista bertzaleak, ondorioz, Zerrenda bateratu honek, oitabi autetxi ukan zituela eta zazpi opozizioak. Aldiz, Kristof e, Arotzarena, egunon gatazkak hurriaren sortzian lehertu ziren. Bai Egun Egunon horroa bai e, senpereko gehiengoan ziren bost autetxik beren karguak usten zituztela jakinaraz izuten, joan den urriaren sortzian, gutun bidez, eta horietan bazen finantza asuanta, Azpimagatu zuten Dominiki Dierta usapesaren egiteko manerikin etzirela ados, sobera gobernantza zentralizatoa eta ez partekatua geinerateko mayoritateko autetxikin. Astebat bat berantago ujiaren amalauan, gehiengoko beste bost autetxik, senpereko baiko abertzaleek bidebera hartzea de deliberatu zuten, agazoin bertsuengatik informazioaren ukaiteko zailtasunak gehiengoan, debate eskasa eta eriko langilean kudeaketan arazoa. Azaroaren amahean oposizioko zazpia utetxik ere Eriko Kontseilua usteat deliberatu zuten. Abenduaren edukua dugu laugarren kapitulua. Eriko Etseko oposizioak prentzari jakinara zizion bere zazpia utetxiek ere dimisioa manen zutela. Hauza dialogoa eta alkarisketa itz eman baitzien mandatu astapenean eta ezuelako bere hitza bete. Hauza hilabete guzia uten arrandu geiengoaren dimisioak ez dira izan proiektuen funtsa gantik komunikazioan arazoengatik Konpontzeko bidean ziren komunikazioengatik. Azkenik, abenduaren oita batean, prefekturak jakinen azizuen bosak ortsalaren emeritzian eginen direla, eta bigarren itzule beharko balitz ortsalaren oita zeian. Ara ere tirabirak irailean publikukia gehtu ziren, buruilaren sortziko kontse iluan hain zuzen ere, PLU irigintza planaren deliberoak, autetxi andanaren abstentzioarekin pasa ziren eta ejiko langilean aferrei doakienian ere. Domenikideak, orkestra zuzendariak utz egin duela leporatua izan zer diozu. Ikus molde horrekine, naiza, e, bistanden adoxa, zenta e, e, ranenginuke orkestra hartu baituzu exemplu gisa bag, baginela Uh, gehiengoan ogoita bi uh, musikari eta musikari horiek uh, biltzen zirela parte batentzat hastero amos amekan, humitan, asuantekin eta amostegunetarik oiegiadak hausbat o betu ginoen lazela eh, hastapenetik, amostegunetarik uh, musikari guziak biltzen ziren eta musikari horiek uh, guziak biltzen zirelarik uh, bazien gaibatzuk tratatuak zirenak ikarki gintuenak bainan baz, bazen ere Uh, <coughs> duke, uh, gune bat idikiazela, uh, denek egiteko gisan eta behar barimiazien galdeak egaldetzeko gizan. Gero, uh, nik ez dut bertzerik erratekorik, or, horren uh, alde azteko uh, mesuak pasatzen zirela eta pasatzeko guneak azteko irikiak zirela. Gero, mesuak elduan ima ziren, errantzunak ekartzen gintuen, baina uh, gune horiek idikiak ziren. Kristof Jauregi, zuek gehiengoan sartu zineten, Dominiki Diaktaekin, da mutu ziste, delibirortaz? <coughs> Egean erzeko, bon, uh, egia da bilkurak egiten ginituela. Gero bada zer bat jendek mentoz ez dakitena. da memento batez, bilkurak egin eta am, amosten guziz taldea guzia biltzen zen, bananez detzena. De, Uh, Bilkuraurietan ez zendeu xateratzen. Asteko zumeitzu bere listatik lehenik. Uh, banazka, banazka, ja jontziren hau zapezan erin kustelat lehenik. Eta hori zen bi mila eta batetiko iti. Uh, Ezteko bilkurauriek etzilea emankoja eta berzilea gauzabatzu aldatu. Bakutsak jontziren ola bere buru, ubulegorat gauzaurien erteko. Eta gero oartuz etzela gauza hondirik ateratzen Bilkura horietaz uh, deliberatu zuten helgerren uh, artian biltzia zapez uh, bere ondokoena uh, uh, jakingabean. Hori uh, izan zen bi.000 uh, goita biko astapenian eta, eta bilkura batzu egin zirera hamak bat biltzen ziren. eta gu anginndei bat aberzaek enin gu nindei bat ehteko uh, uh, gu, Eginna uh, zera Bilkuretan eta berek pentsatzen zutena berdina zela, Ordion begin itla be helgarrekin ikusi ginen. Eta Ola abiatu zena gauza ergan nahi du memento batez, hogeita big ginen uzapezaken uh, duzu hogeita bat hogeita batetik haei biltzen ziren aparte. Eta Bilkurak eginnintzen gero hiru bilkura gauz zena pixkat fundian egzartzeko, ezinez uh, atera bat batzuen atxamaiteko. Eta Ge gauza horik uh, ez dute, de, ez dute de deusere eman. Eta gero da gauza minberatu. Dominik itza manen diot, ea, ja, ale ere, nire da mutuz izte bate egitea Dominik iritsi gara andareke bigarrenko Ez, egian ehteko shi kulan. Zentaia kutsu ditu aku alaike gauza bat. Uh, Gu ga uh, 2000goian lemiseko itsulia egin ginu ala beti hartenginuen. I e dosun idaiz sartik eta sartik ere gauzak sa, gauzak antolat zalantziala erri handako uh, denekin mintzatuz. Idai dezberdinak izan ez, entzen, lana egite lan dela. Eta hori ikusi dugulaik, egian ezteko, uh, joan gilelaik listarat, atxeman ditugu diande batzu, be uh, ulektu dugu eta onartu dugu gauzak aitzinatzen zila. Ja, Bernard, duro zor, e, zuek kanpo izan tizte, pixkoat, opozizioan, e, pentsut azki kontent kalapitauekin ala ez? Ez, batez kontent kalapitaukekin. Uh, guk eta nahi ogin uke denakongi pasatzen baliatzen uh, perneko errientzat eta proaituak eta abantzatzeko. Baina uh, guk bi mila eta ogoian uh, erranagin nuen, lehen mexico eta biaren izulian, etzutela eta luza zidaunen, zen uh, gu bagineakien nola ianeko, dominik ediren eta... eta... Nola, nola kuritzen zuen Dominik idearen eta listak. hainiz gauza gorde nahi, ezidako txin nahi, e, beti ola izan dela. Eta ahusia pasatu da. Eta zoregin ekipa ikina. E, itzu, Lehen itzuri ni buko era matiko zuri itza mangu itzu, Dominik tiez, batez ege Kristof Jaurik Zerben eiko bazen duken gehitu? Bai, bai, ez ez, erranen dukena, da e, 2008 batian e, irailaren 2008 batian hasi ginela eta e, zerrendako kide batzuk etorri ziren eskatzerat gehiago biltziat e, irailaren uh, 8 batian hasi ginen amortzi egunetako bilkuloiken tokien ematen e, e, eta e, gero uh, bilkuloiken ondotik, uh, egia da 2008 batian, orduan asterre Eta egite bat zuen buruan, Eta Christofek uh, konfirmatzen du uh, entzuna nuena, Eta uh, uh, uh, ez muntatu zela talde bat, uh, Eta ez etze, zela uh, haute txigu ziri idikia izan, ikusteko zer hobokuntza ekerzen altzen. Uh. Eta talde horretari kabiatu direla gauzak bai, bai da. Hoia ulertzen dut eta entzuten duten gauza da. Baina, bon, diakina nuen, batzela talde bat, tal bat osatu zena parte batekin. Eta beheskuntzuri janeko oiken bitartez arribatu zela. Ez ginen ez, ez dela nere baitatik eto gira. Izlabur bat eta bereala intzarritri ertza <coughs> emanen diot, beraz, Kristof? Hori uh, gezo gara, tal, bere taldetik abiatu direa istari guziak. Egeni dozte eh gure ganadin dira me gausen aitzinasteko. Gua izan gira gero proiektu eta emanditugu plantan eta plantan emanita problema zen uh, boskaziak siden osoki talde guztienganik auzapetsara barne ta gero gusten ginen uh, berseleak auzapetsak berela neka bersuelaik e, e, egin ala egiten zuela. Intzarrieta lankidea senperera igorri dugu, ea herritarrek zertzten eraiteko eta batez ere auuzapez berriari zertzioten galdeiteko. Senpereen izan gira herriko bozen karrietara auzapez iizanen denari herritarrek zer eskatuko lioketen galdetzera. Jendea initzzezeta mikroan mintzatzera ausartzen eta gauza hain izanik ere erraiteko mikroak mozten ditu. Erran behar dugu joan giren tenorean gehienak adineko pertsonak zirela eta elkarrizketatu ditugunetan emate batek ere ez duela erantz nahi izan. Lehen lekuko unek, administrazioaren kudeak eta hobea eskatzen du ce que j'attends est d'avoir de de gérer les affaires de la municipalité et de bien gérer aussi les effectifs et les personnes Beste gizon honek adierazi dugu herriko panela initz euskaraz direla eta harrigarria badiru dire, frantsesaren eta euskararen arteko oreka handiagoa eskatzen duela frantsesaren alde. Soinua ez da bizikiona baina leretati txo bat eskaintzen dizu de panneaux sont écrits en basque Alors, je ne suis je ne suis raison je suis pas bas souvent on passe à côté de, de réunions que, comme ça Alors, si, si on pouvait mettre en basque et en français ça nous arrange pour le reste forme plainre de... Hara, soinua ez da hona baina merezi zuen. adineko gizon Euskaldun bat ere atxeman dugu, senpere herri biziki atsegina adela iduritzen zaio, eta ez dela gauza hitzaldatzeko herria maitatzearekin nahikoa dela aitzina egiteko. Ez da gauza initzikin kambiatzeko, ez ez ez, bazen antzinat senpere maitatuz, ez dut bertzeiki unek ere herritarren parte hartze handiagoa eskatzen du herriaren beste kudeak eta mota bat. partzi e Eta bukatzeko anekdota gisabera zerranttzun digun emazte bakarra Ukrainiarra, frantsesez etzekiena eta euskara zeren noski.. Hala, erran bezala jende hainitzi zailaz zai iritzia publikoki kiemaitea, hauek ziren beraz bildu ditugun zatitxo batzu. Mila eskerintza, itzuli bat inedut irun artean, jemernak dolozor, eltsunduzu naz, edo nahiko zenuk naz gehitu. Bai, lemesikoa -Mixiko, le gejanduena, bai, eta senperen berdu, et, eta hausapaz bat, denekin ongi dena, leheno egerandutan are, bai, eta erreko langiliekine bai, E, eta senpertarrekin ere bai, denak uh, denak bildukotuenak. Senpertar guziekin, mehera senpertar guzie intzat. Kristof, yauregin? Uh, nik gehiuatxe eginezake, uh, uh, proiektuak berdilela erritarrekin amintzatuz, uh, eta lehenik uh, kontse iluan eta erritarrek edizu zendu, hori edut uh, guk gu, gu, azteko gure listan, hori edut uh, gule lehemiziko uh, egin bidea. Senta uste behitugu be proiektuak baikorak be isaita landilera, deneri sabaldus. Dominiki, Bai, no, nik kudeaketari buruzeran enuke, biztandale, hoi lehen ta bat dela ere uh, e, senpertar guziak ondutan hartzia eta senpertaren dako ari gara bai autetxiak eta bai erriko langileak eta esku zehkulan egi merdugula eta esku zehkulan egiten dugula ere, ikusiz ere, langileak dituzten beharreri errantzun bat ekarri dugula ere e, e, egituratzen zerbitzuak, uh, uh, hoi egi, egina da, zenta 2000-2000an harribatu gerarik etzen kasua eta ge Gero el elgarrekin lantzia ere bai uh, Or pro, landu diak izatu proiektuak uh, Beti erabiltza liekin uh, ko, Beharren kondua kartuz eginak izatu dire Eta ora landuak dire uh, Landuak izatu direnak Eta lantzen ari direnak ere uh, Gara marxortan eginak izan dire Gero uh, istandena Erraten den bezala ikusi behar da Noraino elgarrekin izaten aldiren Eta zer egiten aldo den Igandean zinperioko eh, riko txerago Bosak dituko oso Ego izontan, elgarrekin zenperen entzat listatik Dominiki Diag, atz beharri listatik Kristo Jauregi eta egin zenperen entzat listako janber nahi dolozorekin. Dominiki Diag, elgarrekin zenperen entzat zerrendaren lehentasunak minutuazaz. Arango zenitzkiagoge? Gaur ditugun, lehentasunak, janeko bon, tokian eh, emanak diren gauz batzuk, nuke eh, eranenuke, eh, eh, eralman dugula lan bat 2008 batean ikusteko esenperean eh, beharrak zertziren eta hor, eriko eh, asuant guzien parte hartziarekin eta baita ere eriko zerbitzuekin. Lan hori eramana izan dela, partikatua ogoitabillean artean ikusteko gure proiektu politikoa zoin izan entzenez, eta iran, eh, gauz irankur bat ikustiz E, epe luzeako emanen senatokian, eta baita ere ikustiz uh, proiektu politiko horrek, ekartzen zituela errantzun batzuk, bainan errantzun horiek ere zer uh, embistezio eta zer funtzionamenduaren aldetik, zer ekarriko zuenez. Erraten eh? da fei darrut bat egina izan dela, eta hor e, uh, 2008an, elgarrekin, eh? landutu ditugula eta Christofe pertertu duen ere onduan uh, partitu arte, eh? gau sortan, ikusteko zer uh, Zer, uh, zer behar izan entziren ez eta ze ate beharko zen jo beharko den ikusteko diru laguntzen ondik etorzen naldirek. Nien lan hori beti segitzen dut eh, eta hortan segitzen dugu. Gero, egia da handiak haundiak badideela eta gero lehentasunak finkatu beharko direla. Baina hori ere egin egindugu bi, uh, bi, bi gauez uh, er, ikusiz lehentasunak zertan finkatu behartziren eta nola segituen. Gure sedea da hori segitzea, senpertaren beharrei errantzun ekar, bat ekartzia bai funtsionamenduaren aldetik eta bai investizionamenduaren aldetik. Zure programa ikusi dugu, haintzirako urtegiko izurgunaren lanak, haipatzu dituzela askarki eta herriko zerbitzutako berrantolaketa. Bai, Oie dira, bi... Ohi eginak diren gauzak dire baina gero biztanda bat direra ondotiku direnak eh, aipatzen dugun fe dutu horrek eh, orookoki baditu hogoi eh, milioneez goitiko eh, gastuak. Christoph Jauregin <coughs> lehentasunaz minutu batez ere eskatuko nikizuke. Eta ikusiut batez ere zuen programa etxebizitzaren gaiak eh, arainguratzen zaituztela batez ere Bai, hori geia uh, importantea da guretako, uh, da leiziko gauza zerbitzuak emaititia uh, ri, egitagendako jakiteko susen Cbe jak diren, eta jendeak pixkat gidatzeko pixkat uh, beren behargetan bere uh, uh, bizitegiatxe eman dezaten. Gerona nuke gauza bat aiipatu gero beste proiektu bat zen... Uh, proiektu horokor bat. Haipatzen da fei dut de ruta de koa egin dela koa egindela, biga hoez egiten den proiektu bat, ezta fitagarria, ezta bat ere uh, lantxeroza bat. Izena du proie, uh, fei dut ruta, ero ditzen da nola eta, manan, proiektu horokorua, Muntatzen da urte batez edo bedein. Beharrak ikusi diren eta hori kondutan hartuza uh, pentsaketak egiten dira komisioetan eta uh, kusteko zer den eta zer egimear den. Eta glan hori ez da emana izan da. Beti haipatua izan da, aztepen batean lakoko obrak finitu, bukatu didele aldik finanzamendua, urriaren aztapenian berginin lan hori atxi. Ez zen posiblia, gero primaderan, gero udan, gero lagazkenian eta ondarean ez dugu lan hori uh, uh, xekunan uh, atxi. Itz bat, eratzuteko? Ah, era Hor ez da xuxen, zenta baditu tematzen alditu egunak, e, e, e ez tiek biga uez egin den gauza, horotarat eh, izatu direa Zazpi bilkura lehenik batzorde bako eta servizu bako txarekin ikusteko beharrak zertziren. Antzinetik erran ahizan zen gogoetabat eramateko servizuetan eta ikusteko beharrak zertan ziren. Orduan izatu da, uh, bosprase hilabete zera manden gauza, asigira ekainian eta bukatu dugu urrien, bosprase hilaita benana. Eta hor zinez kondutan hartua dire asko gauza eta gero biherren urratxazen ikusteko zegoztako zen bai bilmonde aldetik eta bai imistazionamende aldetik eta hoi, eta Denak ekin, eta Orzen, denak da, e er, de bat eginoen eh, denak elgarrekin, eta Christof Hortzen, denak elgarrekin bertide da, etud de feuzabilite batzuk egin, ikusteko sinez zertantziren. Eta hoi denak lantzatuak izatu dire proietu bat zuetan. Ez denetan, proietu bat zuetan eginak. Jean-Bernard Dolostor, egin zempererentzat oui. oui. listaren lehen ta sunak, minitu bat ez? Bai, hoi euh, bon, beren kalapitatuzte, euh, nire eta programa haipatoko dugu. Eta justuki oide bai etxe, bizitz, bizitz, eh? etxe bizitzak behar du eta huai etxe batzuek badie eta familiakoak etxe hutsak hainiz etxe utx eta oitana behar du lanian, ze behar duen, nula behar duen, familian ganagan, ahimatu entzietu ahimatzeat eta hoitan apartimendu hainiz ziten alda, luzban hainiz ziten alda oitan eta behar du, orta nabantzatu, nahi eta laurantzako lujak nahi balimatu atxiki. Ikusi onteria zuen programan, amotz auzoren eta herri zentruan harteko lotura ipatzen duzuelo, oiazko bai. entzatazkarki oi, eta oi ta, ibaroneko auzo... Hoi bimida ko... ogoia arte, oi orta inginuen, ingintuen, e, ibarunen ingintuen, eta amotzeko auzotik senperek aldere abietu egin <coughs> eta guai neginuke hoi finitu, eta neginuke senpedetik eta laku, laku arte, <coughs> koldezuia arte, eta uh, lako piste behartoitean neginuke. <coughs> Boz minutu itugu, Kristo Jaure getxe bizitzaren eh, dosieraren karira. Senperek eh, eh, jende hain nitz errazibitu du, azken adagurteetan. Bizitegiak behar dira egiten, da egiten dira bizitegiak nola kudeatu behar da, Eriaren handitzea, eta horrek eskatzen duen, zerbitzuen handitzea. Be, hori da, aipatzen ginina, oastean, ez gira kalpitan uh, gaietan zereinan, guk presentatzen dugun gauza da, uh, irigintza horiek buruz, uh, kusiz, senpere nola handitzenen, pentsatzen dugu, uh, irigintza izanen dira, usste uh, dut uh, kustendelarik hemendakieta uh, bikakot seiekoa da azken aurte horietan, egan nahi du biziki azkeak, Orion egia da diren bizitegiak utsak dirennak behar direla berri ezagi aloka hirugsa ero bizitegi ukaiteko uh, gizan, mena ez dahaki izanen, beharko da beste... Uh, Beste pentsaketa batzu egin, zenta kusten gida, nunkokatzen den kostaletik ainurbil eta kusiz uh, kostaletik ez tutela gehiago uh, gaztek eta gainatekok bizitegeik ukaitelan, pentsatzen gu, gu, gure gure zeretik berdela proiekturak berdida eman, baina lehenik azteko berda kondutuan hartu senpertarek zeberra dituzten. Ta eier egrantzuna eman inala, hori da bizitegi so soziale aipatzen delarika, uh, izan dira Bilkuretan uh, gauzen uh, alukairo uh, apartamendu horien emaiteko uh, falta dira egiko itxekoak eta hortan guk segitu guko duguru. Dominikideak adosira egin duen irakorketarekin, Uh, bai, bai, ordoan, hori or eraten delarik uh, gaurko bisitegiak baliatu behar direla ados gira, gero se uh, da zer medio ditugun uh, eta se trezna dugun gauzoikene egiteko, zenta privatuak delarik, eta gero uh, nahi luke doidoia horretazti eh, guk de, uh, bukatu dugun peheluan uh, Uh, arlo sozial hori kondutan hartua dugulaz, eta eunain dako hilutu noia eginen den bizitegietan beharko du galkasu ga, ga, horretan sartu. Eta, Jean Bernardi doidoia erran, eh, prestatuazuen PLUan, abakarrik eunain dako berroita lauazela hori. Indar bat egiten dugu, behar hori ikarri berda, eta errantzun behar da erritaren behar erri. Eta ez dugu, estatuak eskatzen duen uh, kopulua hartu kondutan, hartu dugu, guk e, uh, errian jasaiten handugun, uh, eta behar ditugun uh, behar hiriek errantzunat ekertzeko. Bi minuta beraz, Jan Bernak, donozok nahi konuka ere, inguramenaz ere, hitz bat errandezazuen zuen programan ikusi behar ere, aldaketa klimatikoaren garantzia. Oui et euh oh Marcato. Oh euh ils sont scène de Gori Billischter que Billischter qui Eta, parient au bimilieu ta goian 1900 le pacte uh, uh, galdetu nere bi taldeak parientutan biltalde oke. Nous uh, izaten aldien ils attendent le LGV Lichten un ta piste en contrat Gori Hoi nahi dut egan, gozu bat. Ma ino nola izatan duen kontra, eta hainoko deviazion ehoi niokeztu haipatzen, inendena, masak ja ondia dena bi lauraren zen erritiopasatuko dena, eta gauza hain izola, eta kilometrak ariak inendie eta anjo batuko die, horuan et, nolaz ai, eta hartu duten, nola boskatu duten alde bi listak. Christof? Nik uh, gauso rengainetikaren azke uh, proiektua dira nik uh, uh, bidian dena uh, saraskiak eziten ditu egia da Gero badira gauza batzu erri antolaketa, eta badira beste gauzo, gauza batzu LGBI haipatzen delarik kontra izaitia. Pentsatzen dut, diadanik, direla linea batzo erribirretzeran direnak, eta oimeste gastu egiteko, bon, uste dut badira argumentoa kontrai izaiteko. Gero beste bestegisana aipatzen delarik geroan dako, nik erenazake bizi bi, bi, bi, paktu horrean dako, gukasteko uh, proiektuetan lantzatudu zantan inibin intzan arduradun gauza hortan, proiektuetan uh, uh, ez zarriditugugu gauza horiek berrike egiten direnak eraikuntza uh, mailan zarridituguk mundian. Ordean uh, gauza kezila mementoan agertzen, manan proiektuetan ba dira. Bai, bai, bai, bai, uh, er rapostika nauzu emana, hainoko devia ansiunen nauzu emana rapostika. Dominik, hain noako desviacióas adivides? Bai, bai, bai, hain noako desviacióari buruz, eta proiektu bat, bat dugo, yo bat uxte, uh, tokian haidi uh, dela, de eta dela, lujan tolaketa bateri buruz, eh, lujan de antolaketa bateri buruzko proiektu bat dela, Uh, proietu hori ez da bururatu hori no, eta biztanda badirela, badirela ikerketa guziak eginak direnak, eta gauz horiek ez direla dilau goi edo haitamagurte bezala egiten, gaur zinez uh, lanbat badela eramana, sh, uh, shakonki eramana dena. Uh, Gauza bera, zakutu e dugu Semperen ere, Semperenko eh? uh, saez vidiak ere, laborantia kolua konkitu ditu eta badut bilkura bat uh, luenastean hainoako uh, errikoetxan. Nun uh, ikus iku dugun, Semperen egin dugun bezela un amenagement foncier de lako hori, ikusteko uh, tokien ematen aldenez eta el buruo -oida. Oita mar segundu, denen arte berikutze, itz bat, hautezkundea, hauetan, zendako, zuen zerrendanen alde, boskatu baruten, zenpertaren. Kristof, gauregi. Uh, nik erenaz eke, uh, gure, gure alde, guk uh, desmartsaberi bat nahi dugu uh, bultzatu, erganez, uh, izaitelangirera, idaiguzietakok, baina, errian dako, uh, lan, uh, beste molde batez, kudeatzen dela. Eta gu, nahi guneekana, da hori. Kendu, uh, dila, badu, Ogoi bat orte gauza berdineetan dilela, bi klan badilela, eta gu nagi dugu orta uh, izaiten, izanen didean orteetan erabaki handiak hartzeko o bekienik hartzeko. Ja, Bernard Dulozor? Bai, huayak da aitutun kalapitak 2008-etik eta egun hartetik, ne bi ekipak pagen tutanetik eldo didea, Eta nahi du denak kalmatu eta gu bagnean gindelaik ez dakabalapetik izan eta haintzina izan buru dainu. Dominik, diagazkin izbat? Bai, Bo, nik erganenukena zen bertargeri, badela lan bat eraman adena eta ogoita gehiengoak eraman aduena bere oso tasunean. Eh? Eta hor, uh, gaur berri zeldu garela senpertaren antzineat uh, uh, boskaren eskatzerat, uh, ez bure programengatik, eh? bainan bakarrik eranen nuke ez adostasunmenen batzuk berberba funtzionamenduari buruz, baina ba, banuke anitzerateko bainan ditut ditut berdilelarik, eta baina uh, ara proiektu hori eh, ongi pentsatu izatu dela, eh, Christof Egera ipatu du lan, lanian ditut dela hortan, bertzeak bezala, eta gauzo hori senpertaren beharretan egen dugula eta senpertarren e, aldetik begiratuko dugula ere zerden gure ahalak zertan diren eta gure ahalen araberan amenitun gauzak direla ahalbezen bat ateidekiz ikusteko le, de, laguntzak izateko gisan, oai hartu e, egin dutan bazala. Milazker hidu edi beraz bosak duen e, egendean, otzalean emelitzen eta behar balima bigarren itzolibet, hori eta zerian milazker